יואל יואל, פרק א' דבר אדוני אשר היה אל יואל בן פתואל שמעו זאת הזקנים, והאזינו כל יושבי הארץ. ההיתה זאת בימכם, ואם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. יתר הגזם אכל הארבה. ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. הקיצו שיכורים, ובכו, והלילו כל שותי יין, על עסיס כי נכרת מפיכם. כי גוי עלה על ארצי, עצום ואין מספר. שינה ושיני אריה, ומתלעות לביא לו. שם גפני לשמה, ותאנתי לקצפה, חשוף חשפה, והשליך. הלבינו שריגיה, עלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, הוכרת מנחה ונסך מבית אדוני, אבלו הכהנים משרתי אדוני, שודד שדה, אבלה אדמה, כי שודד דגן, הוביש תירוש, אומלל יצהר. הובישו איכרים, הלילו קורמים, על חיטה ועל שעורה, כי אבד כציר שדה. הגפן הובישה, והתאנה אומללה. רימון, גם תמר, ותפוח, כל עצי השדה יבשו, כי הוביש ססון מן בני אדם. חיגרו וסיפדו הכהנים, הלילו משרתי מזבח, בואו, לינו בשקים, משרתי אלוהי. כי נמנע מבית אלוהיכם, מנך ונסך. קדשו צום, קרעו עצרה, אספו זקנים, כל יושבי הארץ, בית ה' אלוהיכם, וזעקו אל ה'. אהל היום, כי קרוב יום ה', וכשוד משדי יבוא. הלא נגד עינינו אוכל נחרט, מבית אלוהינו שמחה וגיל, הבשו פרודות תחת מגרפותיהם, נשמו עוצרות, נהרסו ממגורות, כי הוביש דגם. מה נאנחה והמה? נבוכו עדרי בקר, כי אין מרעה להם, גם עדרי הצון נאשמו. אליך אדוני אקרא, כי אש אכלה נעות מדבר, ולהבה להטה כל עצי השדה. גם בהמות שדה תערוג אליך, כי יבשו אפיקי מים, ואש. אכלה נאות המדבר.